От як це були чудові коні у нього. От він отсиджує свій срок, думає, що це за непокорьонну січ він терпить. А тим часом Катерина дійшла вже до послідньої крайності. І не тільки в пригнобленнях воль, а й у розпусті. Бо вже тоді ще розпупін чи цей розпустін і ще не народився для такої целі. Бо не прийшло йому уремня, він жде Ленінської епохи. Бо тут треба понімати, що Катьку не масони нам підготували, а німці – лічно. У них секс вже тоді був починався, бо ніякої січі в них з роду віку не було, яку бруйнував Петро. А тому у першому, вторая Катерина – а була лише мисль, як свої розврати привратить у щось прилічне типа секса. І вони, давай Катьку, готують бистрінько усіми своїми возможними для німця способами на трон імені Романових. Свою фактически шпіонку. І так розтренували її усі, що на мастера спорта міжнародного класу. Тут, бачу, німця був свій приціл, бо тоді хотіли вони ще мирним... У розширити свою чергу осідлості, щоб потім на ній, благодаря того ж сексу, розплоджуватися доти, щоб зсередини одхватить Україну. Ну тільки ж ніякий дурень, якщо він не дурак. За так України не віддає. і давай вони цю свою продажну дівку натаскують бистренько на весь свій німецький увесь шпіонаж як у і цього самого свого ставленика натаскали були вплоть до поганої болезні. Не буду розкривати його імені, і з дальнішим прицелом такого гросмейстера Небреський мир», закабалівшим одразу усю нашу стражденну. Кінець цитати. «До вони не учлі, що їй це діло може понравиться. До такої міри... Що панаравився безумно московським придворникам, що вони бистренько рішили – це лише царю положено. Такі були сладості. А оцарилася вона, і першим не видержав цар, Снизверхся. Тоді вона давай потьомкіних, урлових, сідорових, петрових, розпупіних, ні – Распупін тоді ще був не родився, бо ждав своїх болі і решительних перемін. Словом, замучила усіх шановних вельмож. особливо шпанськими мушками, яких заставляли не лише розплоджувати тут, но і при цьому їсти пудами, аби взбодрять возбуждення. Що першим Распу тьху Потьомкін не вдержав, Око йому вилізло, а тоді брати Орлови вчкурнули в монастиря, бо їм уже не ворушилися. А тим часом закріпачені козаки чують усе це, сидять і свою отдільну думу думають, як рятувати волю про волю, яку вони тільки, но так, по-дурному занапастили. Бо якби не Кальниш трясся над своїми кіньми, що приказав Січ без жодного пострілу віддати, щоб не проливати християнську друг-дружки кров, а насправді, щоб яка шальна куля не пролила кров його спеціальним. І прочитався на 110 год. А саме смішне, що він їх одсидів, кінець цитати, та ікони з усіма конюхами забрато, не те, що свободу. А тепер стрілять уже пізно, бо ніщо, Бо чого. Бо німва вже осідляється на колишніх козацьких вольностях, коли це йде один служивий, що от служив у москалях усе, що в нього було, і чує, про що вони балакають. Не сміть таке, сміть про государиню. Вона мені воїну не лише мать, вона мені вишої жени. Тут його, звісно, побили, і він признався – як один раз він стояв на посту у Калідорі. А що таке там світить місяць, ясний, Що думки у солдата які? Як 25 лет на посту, і вже той пісти великий такий, що він навіть жодної спідниці не бачив. Словом, думаю, про сідницю.